DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli Minutid. Peaminister Netanjahu juhitav valitsus plaanib taastada piibliõppe riigikoolide keskkastme klassides. Läbi aastate on tavakoolides vähendatud nii juudi ajaloo kui ka piibli vana testamenti õppimist. Uus valitsus leppis kokku taas nende ainete tähtsustamise ja osakaalu suurendamise koolide õppekavades. Iisrael on tuntud piibli maana. Vaatamata sellele on vasakpoolsemad valitsused vähehaaval kärpinud piibliõpet koolides. Sageli on seda põhjendatud erinevatest religioonides pärit õpilastega klassides. Uue valitsuse haridusminister Joav Kissi ütles, et tähtis on Iisraeli lastele õpetada juutida ajaloolisi saavutusi ja väärtusi. Seal juures aksepteerides õpilaste hulgas ka teisi arvamusi ja religioone. Iisraelis on kogu avalik ruum täis piiblipaiku. Mitmed kohad kannavad piibli kaudu tuntud isikute nimesid. Ajaloolistes kohtades ja rahvusparkides on sageli piiblitsitaadit teabetahvlitel ja selgitavates tekstides. Igale uksele, kaasarvad ka hotellitubade uksed, on kinnitatud mesuusa, mis sümboliseerib Piibli sitaati viienda moose raamatu kuuendast peatükist Salm 4 Kuule Iisrael, Issand meie Jumal, Issand on ainus. Iisraelis liikudes on võimatu Piiblist mööda minna. Sellegi poolest on vaja lastele kõike seda, mida nad enda ümber näevad, selgitada Ei saa loota, et nad ise lahtiste silmadega ringi käies kõike enda jaoks avastavad. Õigete väärtuste õpetamine ongi haridussüsteemi oluliseks eesmärgiks. Iisraeli valitsus plaanib läbi viia justiitsreformi, mis on sattunud oppositsioonid erava kriitika alla. Retoorika on nii reformi pooldajate kui ka vastaste poolt üle läinud süüdistuste ja võimaliku konflikti eskaleerumise ähvardusteni. Valitsus on põhjendanud vajadust justiitsüsteemi reformimiseks seoses selle ebaproportsionaalselt suure ja kontrollimatu võimuga isalis. Nii seadusandliku kui ka täitevõimu osas on kohtuvõim nende piirajaks. Kohtuvõimul omakorda puudub kontroll ja piirangud. Valitsus pole rahul olukorraga, kus parlament valitud koguna omab vähem sõnaõigus kui ülemkohus, keda keegi pole valinud ja kellel puudub vastutus ja aruanduse kohustus kellegi ees. Olukorda peetakse ebademokraatlikuks. Oppositsioon on vastupididel seisukohal. Valitsus süüdistatakse demokraatia lämmatamises. Samuti süüdistatakse valitsus kontrollimatu võimuhaaramises. Osa oppositsiooni poliitikuid on juba kutsunud rahvast üles valitsuse suhtes allumatusele ja vastuhakkule. Nii peaminister Benjamin Netanyahu kui ka president Isaac Herzog on kutsunud poliitikuid üles vaushoitusele. Nad ütlesid, et maailmas on vaid üks juudiriik ja lahkelid võivad seda ainult kahjustada. Justiitsreform on olulisel kohal koalitsiooni leppes, mis tõttu valitsuse seisukoht selle vajaduses on kindel ja selle elluviimine on otsustatud. Parlamentil esitamiseks on valmis ka juba selle kohta seaduseelnõu, mis kõige eelduste järgi saab ka piisavalt poolt hääli. Muutmisele läheb neli olulist osa Iisali justiitsvaltkonnas: kohtunike valimine, parlamendi otsuste tühistamine kohtupoolt, seaduste mõistlikusel otsustamine ja ministrite nõunike määramise kord. Kohtunike valimisel soovitakse rohkem sõnaõigust parlamentile. Hetkel ülemkohus ise valib endale puuduvad liikmed. Kuna tegemist on pika aeg, et aegselt ametikohtade väga suure otsustusõigusega, peetakse seda süsteemi ebademokraatlikuks. Parlament enamus peab saama otsustusõiguse ülemkohtu liikmete valimisel. Praeguse korra järgi võib ülemkohust tühistada parlamendi vastu võetud otsuse. Uue elnõu järgi võib parlament ülemkohtu otsuse omakorda tühistada, kui selle poolt hääletab parlamendi enamus ehk vähemalt 61 saadikut. Küsimus on demokraatia põhimõttes, mis annaks rahvavalitud seadusandjatele suurema otsustusõiguse kui ametisse määratud juristidel. Eriti kummaline on praeguses seaduses klausel, mille alusel saab kohus otsustada, kas parlamendi poolt vastu võetud seadus on mõistlik või mitte. See on selgelt poliitiline otsus, mis ei peaks kuuluma kohtupädevusse. Mõistlikuse küsimus võetakse ka kohtupädevusest välja. Ülem kohus määrab tänaga valitsuse ja parlamendi liikmeti juriidilised nõustajad. sageli on määratud isikud osutunud neile ebasobivateks. Praeguse valitsuse seisukoht on, et nii valitsuse kui ka parlamendi liikmed peaks saama ise otsustada, kelles saavad nende nõunikud. Hetkel tundub, et kogu seda protsessi saadavad maksimumini ülesköetud emotsioonid. Oppositsiooni üleskutsed vastuakule ja mässule ei ole normaalne, aga tavapärane viis jääda eri arvamusele. Mitmed valitsuse liikmed on oppositsiooni poliitikud süüdistanud riigi vastasuses ja reetmises, mis samuti ei kuulu normaalse poliitilise debatti tavade hulka jääb vaid loota, et Iisraeli sisepoliitika probleemid leiavad rahumeelse ja mõistliku lahenduse ning vajalikud reformid saavad teostatud. Üha rohkem juute on avastanud enda jaoks oma rahva kõige pühamma paiga Templimäe. Mõõdunud aastal külastas Templimäge üle 51 000 juudi, aasta varem oli see arv pisut alla 35 000. 2020. aastal käis seal ainult pisut üle 20 000 juudi. Lisaks üksik korraldasid möödunud aastal templimäele minekud ka mõned institutsioonid ja ka perekondlikud ettevõtmised. Näiteks viisid eelsed akadeemiat sinna 30 rühma ja kolm kooli korraldasid ühiskülastuse templimäele. Perekondlikest üritustes käidi seal abielumise eelselt, aga ka juudi noortele olulistel päevadel nagu par mitzva ja pat mitzva. Mõnigi templimäe külastaja rääkis ka negatiivsetest kogemustest seoses sinna minekuga. Kuna juutidel ja kristlastel on templimeel palvetamine keelatud, jälgivad sellest kinni pidamist nii Iisraeli politseinikud kui ka islami suur vaimuliku valitsuse poolt ametis olevad turvamehed. Mitmed juudikülastajad, kes ei jälginud neid reeglid piisava hooldusega, vahistati ja kõrvaldati templimäelt. Enamast ei saa neid siiski karistada, kuna palvetades ei ole nad ühegi seaduse vastu eksinud. Kui asi jõuab kohtusse, mõistetakse nad õigeks. Kuna asi puudutab riigi kokkulepet islamiusu vaimuliku valitsusega, siis ei ole seda ka muudetud, vaid nõutakse selle täitmist kogu rangusega. Uuelt valitselt oodatakse juutide diskrimineerimisel õpetamist templimäel, kuid seoses kogu maailma poolt tuleva survega säilitada status quo ei ole seda olukorda kerge muuta. Palestiina omavalitsuse tavaks on maksta stipendiumi kõigile vangi langenud terroristidele. Eriti kõrgetasud lähevad neile, kelle on õnnestunud mõne juudi mõrvamine. Neseti komission võttis vastu otsuse kiirkorras läbi viia seaduse muudatus, mis lubaks sellistelt terroristelt võtta ära Iisraeli kodakondsus, kui ta peaks kodanik olema, või elamisluba Iisraelis, kui ta ei ole kodanik. Aasta alguses vabanes vanglast üle 40 aasta tagasi kõrge Iisraeli armeeofficeri mõrvanud araablane, kes võeti Palestiina autonoomia valitsuse poolt kangelasena vastu. Iisraeli valitsuse seisukoht on, et vähim, mida sellisega teha saab, on saatanud lihtsalt maalt välja. Seaduse muudatus peaks Knessetis hääletusele tulema paari nädala jooksul. Tõenäoliselt võetakse see seadus ka suure häälteenemusega vastu. Iisraeli minutid. Te kuulsite saadet Iisraeli minutid, mina olen saatejuht Peeter Võsu. Rona Ota Khohe Abba Eleich Yashubha Im Gaggoim Balay Rona שלי Rona Rona Ota Khohe Abba Eleich Yashubha Im Gaggoim Balay ع عمر ايشالوش متى متى كبر شمانه روتة تاغيروت روتة كولخ نشموا ش عمر ايشالوش Rona لي رانا رانا اتخوهه اوي الى يخشوره ام جابويم باله شنا شالوش متى متى